Джулія Квін Бріджертони, Книга третя, пропозиція джентльмена. Частина 2. розділ 20. Продовжуючи вище згадану тему, зауважимо, що матір Міс Рейлінг, графиня Пенвуд, теж веде себе останнім часом дещо дивно. Якщо вірити пліткам слух, а нам усім відомо, що це найбільш достовірне джерело отримання інформації, Рафиня закотила вчора найсправжнісінький скандал, закидавши бідну прислугу туфлями числом не менше сімнадцяти. Один лакей отримав синець під оком, а всі інші, на щастя, залишилися в доброму здоров'ї. Світські новини від леді Уислдаун. 11 червня 1817 року. За годину всі речі були зібрані. Більше Софі не знала, чим зайнятися. Але сидіти на одному місці вона не могла. Вона металася по кімнаті і лише час від часу зупинялася, щоб набрати у себе більше повітря, ніби це могло її заспокоїти. Вона була твердо впевнена, що Леді Бріджерто не дозволить їй лишитися у своєму будинку після того, що в неї сталося з Бенедиктом. Вона непогано ставилася до Софії, що вірно, то вірно. Але Бенедикт – її син, а родинні зв'язки, особливо в такій сім'ї, як сім'я Бріджертонів – Цінуються понад усе. Сумно все це, подумала Софія, сідаючи на краєчок ліжка, і невпинно мнучи носову хустинку. Бенедикт, вона оплакуватиме життя, якого в неї більше ніколи не буде. Не в змозі довго залишатися на одному місці, Софія схопилася і підійшла до вікна. Будь ти проклятий, тату, промовила вона, дивлячись на небо. Ось, бачиш, я назвала тебе татом. Ти ніколи цього не дозволяв. «Ти ніколи не хотів бути мені батьком!» Софі уривчасто зітхнула і прямо рукою витерла носа. «А тепер я тебе так назвала. Ну, як тобі це?» Вона чекала, що зараз пролунає удар грому. Небо затягнуть сірі хмари і закриють сонце. Але нічого подібного не сталося. Батько ніколи не дізнається, як вона ненавидить його за те, що залишив її без грошей, за те, що залишив її зарамінтою. А втім, йому, напевно, було на це начхати. Відчуваючи, як напала страшна втома, Софі притулилася до віконної рами і витрила очі рукою. «Ти дав мені відчути смак іншого життя, а потім кинув мене», – прошепотіла вона. «Мені було б набагато легше, якби мене виховували як служницю». Софі обернулася, і погляд її впав на маленьку сумку. Вона не хотіла брати сукні, які дали їй леді Бріджертон та її доньки. Проте не взяти їх не могла. Її старі сукні вже викинули. І Софія вибрала лише дві сукні, рівно стільки, скільки в неї було, коли вона приїхала. Інші так і лишилися висіти, акуратно відпрасовані у шафі. Софі зітхнула і на мить закрила очі. Час. Вона гадки не мала, куди піде, але залишатися тут більше не могла. Нахилившись, вона взяла сумку. Їй вдалося зібрати трохи грошей. Якщо вона старанно працюватиме і економитиме кошти, до кінця року їй, можливо, вдасться зібрати достатню суму, щоб купити квиток на пароплав і попливти в Америку. Софі доводилося чути, що класові обмеження там не такі суворі, як в Англії. І людям не дуже шляхетного походження жити в Америці набагато простіше. Прочинивши двері, Софій виглянула в хол. Слава Богу, нікого. Вона розуміла, що поводиться як боягузка – але їй не хотілося прощатися із дочками Ладі Бріджертон. Вона може створити якусь дурість, наприклад, розплакатися і почуватиметься ще гірше. Ніколи в житті жодна з її одноліток не ставилася до неї з такою повагою та любов'ю, як сестри Бріджертон. Софі сподівалася, що Розамунд та Позі стануть їй сестрами. Проте цього не сталося. Позі рада була б ставитися до неї, як до сестри. Але Рамінта докорінно припинила ці спроби. І позі, мила, але слабохарактерна, не посміла вчинити наперекір матері. Але попрощатися із Леді Бріджертон Софі просто зобов'язана. Від цього нікуди не дінешся. Леді Бріджертон була з нею надзвичайно добра. Такого ставлення до себе Софі ніяк не очікувала. І вона не могла втекти з дому, не подякувавши їй. Добре б Леді Бріджертон ще не знала про її сварку з Бенедиктом. Тоді Софі просто повідомила, що звільняється – попрощалася б і пішла. День хилився до вечора. Час чаю давно минув. І Софі вирішила, що швидше за все Леді Бріджертон зараз знаходиться в невеликому кабінеті, який розташований поруч із її спальнею. Це була тепла і затишна кімнатка, де стояв письмовий стіл і висіло кілька книжкових полиць. Там Леді Бріджертон зазвичай писала листи та перевіряла рахунки. Двері були прочинені, і Софія, притримавши їх, тихенько постукала. «Увійдіть!» – почувся голос Леді Бріджертон. Софі штовхнула двері і, просунувши голову в щілину, тихенько запитала. «Не заваджу!» – Леді Бріджертон відклала перо. «Завадите, але я буду цьому тільки рада. Ведення рахунків ніколи не було моїм улюбленим заняттям. Я могла б…» – почала було Софі і схаменувшись замовкла. Вона мало не сказала, що була б щаслива виконати цю роботу – вона ніколи не мала проблем із рахунками. Що ви сказали? спитала леді Бріджертон, ласкаво дивлячись на неї. Нічого, відповіла Софія, легенько похитавши головою, запанувала мовчанка. Нарешті, посміхнувшись Софії, леді Бріджертон запитала дозвольте дізнатися, чи була якась особлива причина, через яку ви постукали в мою кімнату. Глибоко зітхнувши, щоб заспокоїтися. Але так і не досягнувши бажаного результату, Софі відповіла. «Так», – леді Бріджертон мовчки, вичікувально дивилася на неї. «На жаль, я мушу відмовитися від місця, яке ви так люб'язно мені надали», – продовжувала вона. Леді Бріджертон миттю схопилася. «Але чому? Вам не подобається? Може, дівчатка погано з вами поводяться?» «Ні-ні», – поспішила заспокоїти її Софі. «Що сталося, Софі?» Софі вчепилася в одвірок, щоб не впасти. Ноги підкошувалися, серце відчайдушно билося в грудях. З очей готові були бризнути сльози. А чому? Тому що людина, яку вона любить, ніколи на ній не одружиться. Тому що ненавидить її за те, що вона збрехала йому. Тому що він уже двічі розбив їй серце. Один раз, коли запропонував стати його коханкою а другий, змусивши полюбити свою родину, а потім змусивши піти від неї. Він, звичайно, не вимагав цього, але після того, що сталося, залишитися вона не могла. «Це через Бенедикта, правда?» «Софіри в компі голову», – Леді Бріджертон сумно посміхнулася. «Я вже давно здогадалася, що між вами щось є», – тихо промовила Леді Бріджертон, відповідаючи на запитання Софі. «Чому ви мене не звільнили?» – прошепотіла Софі. Вона не думала, що Леді Бріджертон відомо, що вони з Бенедиктом були близькі. Але жодна великосвітська дама не визнала б, щоб її син страждав через покоївку. «Сама не знаю», – відповіла Леді Бріджертон. «Напевно, я мала б це зробити», – вона безпорадно знизала плечима. «Але ви мені подобаєтеся». Сльози, які Софі так довго стримувала, заструменіли в неї по щоках. Проте вона не промовила жодного звуку, просто стояла... Дивлячись на Леді Бріджертон, а сльози все текли й текли, Леді Бріджертон знову заговорила, ретельно підбираючи і зважуючи слова, і не зводячи очей із Софі. «Ви саме та жінка, яку б я хотіла для свого сина. Ми знайомі з вами недовго, але в мене таке відчуття, ніби я знаю вас давним-давно. Як би мені хотілося, з горла Софі вирвалося ридання». Однак їй якимось незбагненним чином вдалося взяти себе в руки. «Як би мені хотілося, щоб ви були іншого походження!» – продовжувала Леді Бріджертон. «Тільки не подумайте, що я про вас через це стала найгіршої думки. Просто ваше походження усе набагато ускладнює». «Унеможливлює!» – прошепотіла Софі. Леді Бріджертон промовчала, і Софі зрозуміла, що в душі вона з нею погодилася хоча б частково. «А може, ваше походження не таке, яким здається на перший погляд?» – спитала Леді Бріджертон, ще ретельніше підбираючи слова. Софі промовчала. «Є у вашій історії, яку ви мені розповіли Софі, щось таке, що не сходиться із вашими словами». Софі розуміла, що Леді Бріджертон чекає, щоб вона почала ставити запитання, але їй це було не потрібно. Вона й так добре знала, що та хоче сказати». «У вас дуже правильна вимова», – продовжувала Леді Бріджертон. «Пам'ятаю, ви казали, що займалися разом із дітьми господині вашої матінки. Але мене таке пояснення не задовольнило. Ці уроки навряд чи почалися до того, як вам виповнилося щонайменше шість років. А до цього часу ви більш-менш освоїли манеру говорити». Софі розплющила очі з подиву. Їй завжди здавалося... Що її історія цілком правдоподібна, вона й не підозрювала, що в ній є такий прикрийний догляд, не помічений більше ніким. Втім, Леді Бріджертон набагато кмітливіша за більшість тих людей, яким вона розповідала свою вигадану історію. «Крім того, ви знаєте латину», – додала Леді Бріджертон, – «і не намагайтеся цього заперечувати. Я чула, як ви днями пробурмотіли про себе латинську фразу, коли гіацинта вигляла вас із себе». Софія вперто продовжувала дивитися на вікно зліва від Леді Бріджертон. Вона не могла змусити себе зустрітися з нею поглядом. «Дякую, що не заперечуєте», – промовила Леді Бріджертон і почала чекати, що скаже їй Софі. І чекала так довго, що Софі відчула нарешті, що повинна перервати це мовчання. «Я невідповідна пара вашому синові», – лише сказала вона. «Зрозуміло. Вибачте, але мені справді час» поспішно додала Софі, боячись, що передумає. Ладі Бріджертон кивнула головою. «Якщо таке ваше бажання, боюсь, я нічим не зможу вас зупинити. Куди ви збираєтесь поїхати?» «У мене є родичі на півночі», – збрехала Софі. Ладі Бріджертон явно їй не повірила, проте сказала, «Ви, звичайно, скористаєтеся нашою каретою». «Дякую, ні». «І не думайте відмовлятися. Я вважаю, що, як і раніше, несу за вас відповідальність». Принаймні ще протягом кількох днів. І вважаю, що залишати вас одну – не слід. Софі не змогла стримати сумної посмішки. Ладі Бріджертон вимовила, хоч і дещо іншим тоном, ті самі слова, що й Бенедикт кілька тижнів тому. Добре, погодилася Софі. Дякую. Вона вже вирішила, що попросить Кучера висадити її десь неподалік порту, де вона могла б купити квиток на корабель, дістатися Америки, а там вирішити, куди їхати далі. Леді Бріджертон сумно посміхнулася їй. «Думаю, ви вже склали речі?» Софія кивнула, вважаючи не обов'язковим уточнювати, що в неї лише одна маленька сумка. І з усіма попрощалися. Софі похитала головою. «Я хотіла б цього не робити», – зізналася вона. Леді Бріджертон підвелася і кивнула головою. «Іноді так краще», – погодилася вона. «Може, ви зачекаєте мене в холлі? Я розпоряджусь, щоб подали карету». Софія повернулася і попрямувала до дверей, але несподівано обернулася. «Леді Бріджертон, я...» Очі Леді Бріджертон спалахнули, наче вона сподівалася почути щось хороше. А якщо не хороше, то принаймні щось інше. «Так?» Судомно проковтнувши, Софі продовжувала. «Просто я хотіла подякувати вам». Вогник в очах Леді Бріджертон згас. «За що?» «За те, що дали мені притулок, дали мені роботу». Дозволили відчути себе членом вашої родини. Не кажіть дурниці. Але ви зовсім не були зобов'язані запрошувати мене на чай, перебила її Софі, відчуваючи, що якщо вона не висловиться зараз, то не зробить цього ніколи. Навряд чи хтось інший на вашому місті вчинив би так. Я вам щиро за це вдячна. Вона судомно зітхнула. Я дуже за всім сумуватиму. Але вам зовсім не обов'язково їхати, зауважила Леді Бріджертон. Софі спробувала посміхнутися, але посмішка вийшла сумною. Обов'язково, насилу вимовила вона. Леді Бріджертон довго мовчки дивилася на неї, і її розумні світлоблакитні очі були сповнені смутку. Ясно, тихо сказала вона нарешті, і Софі зрозуміла, їй справді все ясно. Зустрінемося внизу, промовила леді Бріджертон. Софі кивнула і відійшла вбік, пропускаючи вдову графиню. Затримавшись на порозі, Леді Бріджертон глянула на стареньку сумку Софі. «І це все, що ви маєте?» – запитала вона. «Так». Леді Бріджертон збентежено кашлянула, і щоки їй забарвилися слабким рум'янцем, наче їй було соромно за те, що вона така багата, а Софі бідна. «Але це неважливо», – зауважила Софі, вказавши на сумку. «Можна нічого не мати і бути казково багатою. Якщо ви знаєте, що я хочу сказати». «Я чудово розумію, що ви хочете сказати, Софі!» – прошепотіла леді Бріджертон. «Дякую». І поспішно випалила. «Дозвольте дати вам хоч трохи грошей!» Софі похитала головою. «Я не можу їх узяти від вас!» «Я й так вже взяла дві сукні, які ви подарували. Не хотіла, але...» «Ну що ви, все гаразд!» – запевнила її леді Бріджертон. Вона відкашлялася. «Але будь ласка, дозвольте дати вам грошей!» І помітивши, що Софія розкрила рота, щоб заперечити, рвучко продовжила «Я дуже вас прошу, так я спокійніше почуватимуся». Леді Бріджертон вміла так подивитися на людину, що їй одразу хотілося виконати її прохання. Крім того, Софі дійсно потрібні були гроші для поїздки за океан. А Леді Бріджертон, жінка щедра, вона цілком могла дати Софі таку суму, якою вистачило б на оплату каюти третього класу, і Софі не змогла відмовитись. «Дякую!» – прошепотіла вона. Коротко кивнувши, Леді Бріджертон вийшла з кімнати і, пройшовши по холу, незабаром зникла з поля зору. Переривчасто зітхнувши, Софі взяла свою сумку і повільно спустилася по сходах. Почекавши кілька секунд в холі, вона вирішила вийти з дому. Стояв чудовий літній день, і Софі вирішила – що чудова погода допоможе хоч трохи розвіяти її поганий настрій. Крім того, в холі вона запросто могла зіткнутися із кимось, із доню Кледі Бріджертон. І хоча Софі була впевнена, що дуже за ними сумуватиме, прощатися з ними не входило до її намірів. Тримаючи в руці сумку, вона відчинила вхідні двері і спустилася сходами. Незабаром подадуть карету. Хвилин через п'ять-десять, а може Софі Бекет. Пролунав добре знайомий жіночий голос, і серце Софії зникло. Арамінта. І що вона могла тут забути? На секунду завмерши, вона гарячково озирнулася на всі боки. Куди тікати? Якщо назад до будинку Бріджертонів, Арамінта зрозуміє, де її шукати, а якщо вперед. Поліція. раптом закричала Арамінта. Поліція, сюди, до мене. Випустивши сумку, Софі кинулась навтьоки. «Хапайте її! – несамовито заволала Арамінта. – Тримайте злодійку!» Софія продовжувала тікати, розуміючи в той же час, що перехожі справді вважають її злодійкою. Але зупинитись вона не могла. Вона мчала на всю спритність, так що вітер свистів у вухах, вперед і вперед, подалі від Арамінти. І раптом якийсь чоловік підскочив до неї і штовхнув такою силою, що Софія впала на тротуар. «Є! – крикнув він, впіймав. Від болю у Софі потемніло в очах, а чоловік тримав її так міцно, що вона ледве дихала. «Ну, нарешті! – прошепіла Арамінта, підбігаючи. Нарешті трапилася ця стерва Софі Бекет. Софі люто глянула на неї. Не було слів, щоб висловити своє обурення, не кажучи вже про те, що їй було дуже боляче говорити. «А я тебе шукала!» Оголосила Арамінта, посміхаючись недоброю усмішкою. Позі сказала, що бачила тебе. Софі втомлено заплющила очі. Швидше за все, Позій відкрила секрет, сама того не бажаючи. Арамінта поставила ногу поруч із рукою Софії, Потім, усміхаючись, наступила їй на руку. «Не треба було красти мої речі», – промовила вона. І її блакитні очі зловтішно блиснули. Софі лише простогнала. Слів, які раніше не було. Ось бачиш, весело продовжувала Арамінта, тепер я можу запроторити тебе до в'язниці. Давно я цього хотіла. А зараз правда на моєму боці. І в цей момент до них підбіг інший чоловік. Поліція вже їде, міледі. Нині цю злодійку відвезуть. Софі прикусила губу, обурена двома бажаннями. Щоб поліція трохи затрималася до того моменту, як Ладі Бріджертон вийшла б із дому, і щоб приїхала якнайшвидше, щоб Бріджертони не бачили її ганьби, здійснилося друге бажання. Не минуло й хвилини, як приїхала поліцейська карета, Софі кинули до неї та відвезли до в'язниці. Єдине, про що вона могла думати по дорозі, це про те, що Бріджертони ніколи не дізнаються, що з нею трапилося, і, можливо, це й на краще.